Одні не хотіли, бо не було човнів. Другі відмовлялися, вимовляючися, що бояться, аби русалки не заманили між себе воду. Інші знов вагалися, бо хлопці, довідавшись, поглозують. І так відмовлялися, аж врешті ніхто з охочих не остався. Так було тому кілька років назад. А цього року склалося інакше – Цього року захотілося, бог значимо, самій Тетяні розвідатися про свою будучу долю. Товаришки і котрі вона заявила свою охоту поворожити Невана Купала вінками, мов лиш ждали поклику. Поклику найкращої і найгадку найвідважнішої дівчини, що, як певняла, нічого не боялася, ні русалок, ні вдень, ні вночі, ні сміх усіх хлопців у селі, а так просто хотіла. Хотіла побачити, куди попливе її вінок водою, куди повернуть ним русалки. Тому запросила усіх товаришок і ровесниць на надвечір'я Івана Купала, над ріку уподалік трохи від млина. І справді вони сповнили її волю. Набравши нараз і собі охоти поворожити вінками, погуляти ясною ніччю над берегом ріки, переспівати в гурті, як змога найкращий співанок, і приспособити собі ласку русалок, захованих на дні води. Аж от настав врешті очікуваний вечір, а з ним і місяць помні. Завтра Івана Купала, а сьогоднішня ніч ясна, зориста, неначе умисне розсвілася, щоб молодим дівчатам зрадити над річкою будучу долю і милого. Мов гарні птахи зібралися вони над берегом ріки, що осіна місячним світлом везблискувалася, приманчиво меж густо залісненою вечором темною чебаницею. Та білою дорогою, що бігла попри неї. Неначе срібна широка струя, рухалася вода шумливо вперед і все уперед, але не на всіх місцях однаково. Он там, де її ложисько на часок звужується, де її із дна висадилося каміння велетень неповоротною формою, вона поважніє. Там під тим каменем, що пригадує невеличку скалу, береже вона кілька місць, мов, тайн своїх, місць погрозливої глибини, над якими її поверхня то морщиться, то виром крутиться. і дріжачи якимось холодним приманливим готінням, вона старається все в тім місці безпощадно поглинути в себе, що появиться на поверхні. Ніхто не переходить їх глибіний, таких супокійних на вид, а таких зрадливих своїм супокоєм. Ніхто не пробував перепливати їх, бо вони не цікаві. Супокоєм своїм не манять нікого до себе, а кого приманять на хвилину, той відвертається, збагнувши оком глибінь обіч каменя велетня, не журиться більше, ним іде. Тож і ріка на тім місці, ніби опущена, і ніхто не мутить там її з упокою. Не самі прибули дівчата на берег блискучої вночі ріки. між ними є циганка Мавра. Пристроєна в якусь стару червону хустку, спущена не дбала з голови, а срібне давнє намисто на шиї і на її грудях. З розпатаним волоссям, вона приходжується між дівчатами, мов марево. Розвеселена дівочим балаканням та дарунками, якими привабили її зі сховку поміж себе, виспівує вона якісь чудні монотонні пісні на рідній, лиш їй зрозумілій мові, і чогось вдоволена. Нині захопила її, очевидно, «Струя живого життя молоді жі. і вона ніби відмолодніла цього вечора з ними».